Dar deodată privind ei împrejur, n-au mai văzut pe nimeni decât numai pe Isus singur cu ei, și coborându-se ei din munte, le-a poruncit ca nimănui să nu spună cele ce văzuseră, decât numai când fiul omului va învia din morți. Iar ei au ținut cuvântul, întrebându-se între ei ce înseamnă a învia din morți. Și l-au întrebat pe el zicând, pentru ce zic farisei și cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie? Iar el le-a răspuns, Ilie, venind întâi, va așeza iarăși toate. Și cum este scris despre Fiul Omului, că va să pătimească multe și să fie defăimat, dar vă zic vouă că Elie a și venit și au făcut toate câte au voit, precum s-a scris despre el. Și venind la ucenici, au văzut mulțime mare în prejurul lor și pe cărturari sfădindu-se cu ei. Și, îndată, toată mulțimea, văzându-l, s-a spăimântat și alergând i se închinau. Și Isus a întrebat pe cărturari, ce vă sfădiți între voi? Și a răspuns lui unul din mulțime, învățătorule,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 se zvârcolea spume gând. Și l-a întrebat pe lui câte vreme este de când i-a venit aceasta, iar el a răspuns, din pruncie, și de multe ori l-a aruncat și în foc și în apă ca să-l piardă, dar de poți ceva, ajută-ne, fiindu-ți milă de noi. Iar Isus i-a zis, de poți, crede, toate sunt cu putință celui ce crede, și dată strigând tatăl copilului, a zis cu lacrimi, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Iar Iisus, văzând că mulțimea dă vală, a certat Duhul cel necurat zicându-i, Duh, mut și surd, eu îți poruncesc, ieși din el și să nu mai intri în el. Și răcnind și zguduindu-l cu putere, Duhul a ieșit, iar copilul a rămas cam mort, încât mulți ziceau că a murit. Iar Iisus l-a apucat de mână și l-a ridicat și el s-a sculat în picioare, iar după ce a intrat în casă, ucenicii lui l-au întrebat deosebi, pentru ce noi n-am putut să-l izgonim? El le-a zis, acest neam de demoni cu nimic nu poate ieși decât numai cu rugăciune și cu post. Și ieșind ei de acolo străbăteau Galileea, dar el nu voia să știe cineva, căci învăța pe ucinicii săi și le spunea că fiul omului se va da în mâinile oamenilor și îl vor ucide, iar după ce îl vor ucide a treia zi va învia. El, Ei însă nu înțelegeau cuvântul și se temeau să-l întrebe și au venit în Capernaum și fiind în casă i-a întrebat, Ce vorbeați între voi pe drum?"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 Fiind că sunteți ai lui Hristos, adevărat zic că nu-și va pierde plata sa. Și cine va sminti pe unul din acești amici, care cred în mine, mai bine i-ar fi lui să-i selege legăt o piatră de moară și să fie aruncat în mare. Și de te smintește mâna ta, că mai bine ți este să intri ciung în viață decât amândouă mâinile având să te duci în ghiena în focul cel nestins, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Și de te smintește piciorul tău, taie că mai bine ți este ție să intri șchiop în viață, decât având amândouă picioarele să fie asfârlit în ghena în focul cel nestins, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Și de te smintește ochiul tău, scoatel, că mai bine ți este ție cu un singur ochi să intri în împărăția lui Dumnezeu, decât având amândoi ochii să fie aruncat în ghiena focului, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge.